Василь Барка Спокутник і ключі землі Роман Притча Видавництво Орій Київ, 1992 рік Читає Галина Довгозвяга І коли вам скажуть Звертайтеся до викликачів померлих і до чародіїв, до шептухів і черевомовців. Тоді відмовляйте, чи ж не повинен народ звертатися до Бога свого? Ісая. Людина і великий город. Доспівується вечірня. В українській каплиці, частині кам'яної американської церкви. Відблиски від огників, коливаних над снопами воскових свічок, з їх круглих ставників кладуться на барви священних образів, на позолочені колонки та рослинно-різблений орнамент іконостасу і на обличчя небагатьох парафіян. Різного віку в темних одягах. Всі стоять непорушно, слухаючи зворушливого виспіву. На крилосі, під корогою, стрункого виспіву, чергованого з напівречитативною хрипкуватою говіркою сивобородого владики Парменія. На добрій злагоді зростали голоси. Для мелодії в просвітленому, трохи, мов таємничому смутку, котрий, як пророчо провіщено, спроможний насичувати серця, Цілком над радістю серед вихорів земної юдолі. Лагідно відбренів примирний наспів, Ніби від поеми про заповнене довічне прощення, Якщо душі витерплять повну свою спокутну скорботу. Коли молящі почали розходитися, Єпископ подав знаки, Нехай музичник Олег Паладюк наблизиться до нього при архангельських дверях в іконостасі. «Маю просьбу», – стурбовано, хоч півголосно звернувся старий. «Підготуйтеся душевно виконати для храму вражаючий обов'язок. Про нього поговоримо докладно потім, коли з'явитися на свої чергові вправи з нотами. Згодні?» «Так, безперечно. Приготуюсь і прийду». Поблагословив єпископ слухняного парафіянина і, побажавши перебувати в милостях небесних, відійшов до вівтаря. Видимо, вкрай склопотаний незвичайною прикрістю, якою без розпиту слід ждати. При зустрічі владика сам повідомить. Прискорюючи крок, аби встигнути на визначену годину до місця роботи, Відходить після відправи в церкві вечірньою порою раннього літа Олег Паладюк. Відходить від осереддя багатовуличної озії з її височезними будовами, підведеними, мов, аж під небосвід. Відсторонюється, ніби з грозової хмари, густо складеної і опущеної на землю, затопити людей серед скляно-металічно-цементних стін або цигляних. Непочислимі, навіжено біжучі огні, подібно до блискавок, прорізають півморок, створений замість випареної водності, переважно з газового диму, від многости автомашин. Їх гнано безперервною колонністю, чергово протилежні напрямки, при оглушливому гуркоті на бруковиках і при звивучості сирен. Рівнобіжно до транспортно-моторових потоків, а також натовпи на тротуарах, стіснені у притул, підбіжно спішать протилежними напрямками, не цікавлячися. Що за несамовиття машинності поруч їх, по всій лабіринтності велетенного міста. Проте на перехрестях, оздоблених вгорі контрольними ліхтарнями, що появляють свій в гарному кольорі, Зелений або червоний посвіт на різні сторони